Okej, hej till ett nytt specialavsnitt av Abiton E3 2017 och det är Sonys presskonferens som precis har varit. Det här är Nico, är själv nu. Ja, vi hoppar rakt in. Vi börjar med Uncharted The, Legacy. The Last Legacy, det som kommer med Chloe som kommer 23 augusti, fick vi lite trailer på. Efter det, en eh, liten video på Horizon Zero Dawn DLC, The Frozen Wilds, som kommer någon gång 2017. Efter det, gameplay-trailer från Days Gone, som vi såg förra året. Zombies möter eh, Sons of Anarchy, som jag har sagt tidigare. Eh, så coolt ut. Efter det fick vi Monster Hunter World, kommer tidigt 2018. Eh, Sen fick vi en ny video på Shadow of the Colossus som kommer 2018. En ny remake helt enkelt. Fick en till PS3 och nu kommer den till PS4 också. Efter det Marvel vs. Capcom Infinite. 19 september kommer det. Och efter det direkt kom Call of Duty World War 2 som kommer ut 3 november. Sen blev det lite Playstation VR Games. De visade Skyrim VR. De visade Star Child. De visade The Imp Inpatient, impatient. Final 15 VR. Monster of the Deep. Ett fiskespel som kommer september 2017 i VR. Ja. Efter det Bravo Team och eh, Moss. Moss verkar det vara ett litet gulligt äventyrspel där man spelade någon mus eller råtta eller vad det var. Nej, nej. Efter det fick vi se God of War lite mer från det. Kom tidigt 2018. Fick se riktigt cool trailer för Detroit Become Human. Tyvärr inget datum för det men så väldigt intressant ut. Destiny efter det, Destiny 2 september, 6 september kommer ju det. Och de avslutade alls med Spider-Man trailer, nytt gameplay också för den delen så är riktigt coolt ut. Det var väldigt mycket fighting blandat med eh, slow motion och grejer. Eh, kommer någon gång 2018 och de avslutade det hela med att man fick se Miles. Det kan vara riktigt coolt att se vad de <laughs> vill göra med det. Då. Eh, det var egentligen det de visade. Det var väldigt snabbt, intensivt. Liksom, inget, det var inget snack. Utan De bara visade spel på spel på spel. Jag som är palace fanboy jag tyckte det var en bra konferens det var inget så här jättemärkvärdigt utan det här var liksom ja de visade liksom det det var ingen såhär riktigt wow-upplevelse för mig personligen det var väl ingen som hade riktigt sett Shadow of the Colossus att det skulle komma men det var ingenting jag riktigt kände att vi behövde heller eftersom vi fick en på en upphyffning redan på ps 3 så Ska de släppa det till varje konsol nu eller? Det ser ju sjukt mycket fram emot Uncharted The Lost Legacy, Chloe. Horizon Zero Dawn... Jag vet inte. Det är liksom DLC, men de visade ju typ ingenting och så fick vi att det kommer 2017 men. Ja, då måste ju in i den där världen igen och. The Frozen Wilds mer, snöva. <laughs> Ingenting, alltså det var ingenting av Playstation VR-spelen som lockade alls egentligen. Det är typ Skyrim VR, men Skyrim har vi fått i flera år och nu kommer det igen. Uh, the impatient verkar det lite halvkult, men vi får se vad det blir helt enkelt God of War absolut såg ju häftigt ut och det verkar som att man kommer få spela tillsammans med Lillegrabben genom hela spelet så det kan vara coolt. De tog även upp lite små saker om han förflut, Kratos förflutna att han är faktiskt från Grekland, han är inte från Norden och de nordiska gudarna uppskattar inte riktigt kanske att han är där så det kan vara coolt det tror att det become human skithäftigt med att nu fick man se en android rebell och hur han kan skapa kaos vill man gå liksom en väldigt mordisk och hård rytt och liksom var inte rädd, han är inte rädd att döda eller vill man vara den här lite försiktiga lite ja, men jag vill att vi ska bli fria androids men vi behöver inte offra människoliv för det och hur det ska tas liksom upp jämfört med förra året där man fick se polisen, android liksom agenten som höll på just med det här att bekämpa och hur det kommer sätta sig mot det så det kan bli riktigt häftigt om man sätter de två två ihop och sen var det ju som sagt Spider-Man cool gameplay alltså det var inte så här. vad ska jag säga det var inte så här chockerande det såg snyggt ut det verkade flytta på bra sånt Men det var ingen så här Wow-upplevelse där heller Det var liksom inte det här som när man såg Batman-spel för första gången Alltså jag tyckte Allt liksom svårt var fighting Det var ett slow motion, det kändes som att det Inte kommer flyta lika bra visst, det här, man, han jagade en helikopter och sånt, man kunde fly, åka runt i stan och grejer, det var ju coolt och så här, massor med snabbtryckningar men ja, det är mer jag vet, det, var det sista som hände där, men när man fick se Miles och det, är det riktigt intressanta där inte så här gameplay eller något sånt, utan det var ju bara vad kommer hända med Miles och det som hände där i slutet av den trailern så jag antar jag att man får spela spelet för det finns inte så jättemycket att säga egentligen. De visade schyssta spel, ingenting chockerande. Det var en bra konferens, men. Ja, absolut inte någon höjdpunktade. Förra året var ju Sony helt klart överlägset. I år är de inte det. I år är liksom, jag visste att vi skulle få samma lika lite mer av det bara. Så ja, och det var ju det vi fick så jag är inte chockad. Men jag är inte överlycklig över att vi fick Någonting sprillans nytt utan ja, Jag är nöjd helt enkelt Och det är väl, nu har jag försökt dragit ut det här I fyra minuter Så Vi hörs eh, I kväll igen och det är ju Nintendo Som är kvar Så se vad de har att visa upp helt enkelt eh, Kanone, vi hörs Hej